Zua, ez da ezer sortzen, edo zein zuan dik behar du Hora ingoan klima larri aldia, espekulazioa eta kapitalismo basatia batu dira koktel hilkol batean Amarnaka hildako, beste desagertu desagertu, da milaka desplazatu, gaur gaubean, hauztuna metabolikoan, Kalifornia zutan Gabon entzuleok, eta urte berrion. Barri dobe gaudemen, Irolako estudioan. Ba, Iabetero lez, edo bueno, egia zan, guztietan ez gara hemen egon ez da, gorka? Ez, egia da zorrak ditugula gure entzule fidelekin. Eta, bueno, hain zuzen ere horregatik, pues, Iabete honetan ez, urtarri pum. Bisaio, jendearen txako. Bisaio bai, egiten, behintzat be, lehenengo agaz bagatoz, Kaliforniako zuak landuz. Bai, izan ere Zat, izan ere ba, berri garrantzituat, izan da edabide guztietan atera izan dena, hainbat gai barne biltzen dituena, ez? eta, bueno... Ma, gainera, bueno, argazki potente egeman ditu, jende famatuari eragin dio, eta beraz horrek egin du haren mediatiko goizotea. Ez? Zentruin berenizten, justu estatu batu, etan bertan Gertatu izanak, ba, bueno, oi handiagoa eman dio Baina egia da, eh, sukxenioen moduan, ba, bueno, gaionetatik abiatuta Beste hainbat kontu ere landu du izan ere Bueno, ba, en ezetan genuen moduan kokter explosiobat izan da Krisi ekologikoa lotzen den ere, ba, kapitalismoaren funtzionamenduari Eta, ba, benetan, ba, ba ondorio lasgarriak ekartzen dituen ez da Mai, Bai, bai, ta, hain zuzen ere, koin txiditu izan du denboran Donald Trumpen bigarren etorrerarekin. Horida, eh, turbocapitalismo fosilla berriro dago boterean estatua tutan, dena den, bueno, gogonela zibar dugu, Biden enpean ere, eh, petróleo eta gaz estraxioak jarra dituzude lagora, estatua tutetan. Es, eh, Pariseko akordioan, akordioa zinedu daukindarren, bueno, ikusten genuen gauzandirik eselagite, maia gira da orain, maia, bueno, maa, trampekin, non labet, ba, ere, kapitalismo estatua jarraituko duela planeta... Bikutara bidaltzen ez hori da. Horida, bueno, hain zuzen ere ya, ba, sakilla aterata ez, daraman, bueno, capitalismo bat. Agin egon eh? maske, gero señazte eta nori egine saque. <laughs> bueno, auzkalo. Hago no, zidu nazismoaren apologia horiz dela nahikoa. Hendea, saldatzeko, gau, no? Ez, eta igual ya, heteromaskulnidade, tóxico, txungo bat, eta jun, pues hori, ah. thank you people for seeing my, hori da. my dick. Horida, oh. horida. Eta hain zuzen ere, ba, bueno, badakagu, ba, bueno, California ez, badala... Ah, bueno, estatua es... woke na igual la guerra norregatiki, es. A ah, igualo regatiki se gartatu zaia, es. Trump eta han posikuen gon direla, es. Bertan esbaitzuen iraun hasi. Bai, eh, bueno, Donald Trumpek ek lizkarran diak izan ditu estatuarekin, egon izan dira, hor, ba, bueno, lizkartzoa esaten ba bueno, baliabide federala keta, ba esdir la Jarrior, bueno, bearaina. Baña bueno, hortas aratago, be badago beste, bueno, beste datu batzuk, es, eragin dutena ba koktel explosibo honetan, es. Hori da, egin dezagun apur bat, bueno, azgaitesen asaltzen, saltzen askiz egertatu den, zintzuk izan diren ondoriak, esan. Akian askok, ba, bueno, komunikabietan nolait ikusi dute hor fondo, baina ez dira, sartu orondo ondo zenbat zen bat, zer dakigu, zen ildako, zen bat desagertu, zen bat erreta, zer konta desakezu, morka. Bueno, ba, egia esan, bueno... Jendea pixkako katzeko ez ba, pentsatu dezakegu Kaliforni ez es, badela, ba ba, bueno. e, Estatu bat dakana ba, bueno, jendeak konparaketa egiteko ditu. Laurehun da hogeita hiru mila tapiko kilometrokarratu ez konparatu ez es, ba, ba, Espaini restatu akademiibidez ditu 1000 erdi, ordon azale da.ko burtsoak gutxiakagogon hitateke ez hori. Baina antzeko bueno, parecido. Ba, dauka, Eta eh bueno, bada ka batuetako batu bigarren hiri populatuena dela Los Angeles. Aisunere ere, kolpatua izan den eh, konderri horretako hiriburua edo, ez? Hori da, aisunere. Eta Los Angeles, ba, bueno, hor dago, hor dagoain izan den, basuk esan duzun bezala, ba, bueno, Hollywood eta, ba, bueno, jende jende ba, Industria kulturalaren eh? zentro nagusietako ban, ez? Hori da. Eta, bueno, zer gertatzen da hemen? Ba, bueno, Kaliforniak ba, badauka ba, klima bastante lehorra, ez? E, berez, bueno, e, pixkat gizakiaren eraginagatik bebai, ba, are lehorra bilakatu izan dena, bai? Baliabide hidrikoen erabiliagatik, eta baina, ba, bueno, sute hauek, naiz eta oindela urte bastante, ba. Bueno, Kaliforniak arasoak euk izan ditu zuteekin, Ba, urtarriaren e, bigarren astean diren sute hauek bereziki larriak izan dira, nahi? Baitsuk izan dute, Kalifornien ba, bueno, est estatua denetik larrienak, edo nolait bertan gizap presentzia, bueno, idatziak daudenetik edo izan daiteke egon diren larrienak izatea, ez da? Hori da, izan ere, bueno e, gertatu da, ba, fenomeno natural bat, bai, deitzen direla Santa Hanako haizeak, e, Ba direla, aize batzuk, ba sortu egiten direla hor ba, barrukaldeko mendietan, ez, las Rocky Mountains eta holan, eta gero jeitxe egiten direnak oso bortizki Kaliforniako aldera, ez? Eta ba aize hauek ailegatu aldira izatera, ba bueno, ebunda irurogei kilometro hor abiadura bat, eta orduan, ba bueno, pentsate dezakegu gainera aize direla bereziki lehorrak eta lehortu egiten dutela Ba, aregeiago lurra Aregeiago lurra, materia vegetala Eta abar Eta hortaz, ba, sortzen dute olako Giro oso egoki bat zute dientzako Hala ere, aspimarratu beharra dago Zute hauek sortu egiten direla Batez ere e, ba, Gizakion e, eraginagatik Bai? Osa gauza bat daba, bueno Ego giro bat Faktore natural batzuek edo giro bat erresten du hori Baina gizakiaren ekimen batzuek Zortzen dute hori, hori zortzen ean. Eta hori bakarri dago ikustea, ba, bueno, badagoela datu estadistikoa, Kalifornian mila bederatzen dalero geitama bitik, bi eta hogeira bitartean gertatutako zuen eunekolaro, geitamoz, e, eunekolaro geitama bosta, badaukala ba, gizakiaren jardueran jatorria. Bai. Kasunetan badakigu zehazki zerk sortu duen zute hau edo... Bueno, hor badaude, ba, azken finean, teoria asko, ba, eta zute desberdinak egon dira, egiraz egondea palise zen... Foko desberdinak, ez... Ba, altadena, nes, ba, zute desberdinak egon dira, eta kasuan kasu, ba, bueno, kasu batzuetan ez dago oso argi... Baina diz, altadenako zutea, esaten da, segurazki izango dela, ba, tentsio altuko kable engatik hor, bai, ba, jendeak badaki, es, cable e, erraldo hauek, e, ba bueno, bai ikus daitezkenak, ekogorta nahi Hor, daudenean, ba aize bolada oso bortitzak, es, ba Hanako, aipatu ditugun Santanako aitzauek bezala, ba claro, mugitu egiten dira, es, eta e, txispak e, edo ba, bueno, edo zuzenean buskatu egiten dira, zergatik izan exaten da u? Ba, bueno, bantenimendu oso eskasa dutelako. Noski hor, nik irakorriodanetik, bueno, estatu betutan gauzaak bezala, em, Kaliforniako ga, e, gar, e, argindararen garraioa enpresa pribatu batek kudeatzen du, eta, bueno, hor duan, noski, hainbatetan zalaketak egon diren arren, e, bestain bat zute horrek sortu dutelako, ba, bantenu faltak, eta segurtasunan inbertsio eskasa, edo inbertsio esak, Bueno, enpresa honeken txungo eragiten, du? Azken fiñan berari, eh, ba, irabazie, eh, bakarrikin porza diote. Eta orduan ba, bueno, ez da lehenengo aldia horrelako zuteak gertatu direla, ez da? Hori da, izan ere, ba, bueno, pentsatu dezakegu, ba, giro lehor batean, ba, batean, ba, bapatean, txispa batzuk ez? E, Erortzen baldin badira e, ba, transformadule rolde iaugetako batetik edo kableetatik, ba, bueno, pues que gertatu daiteke. Major ba, hor zutea aztea, eta, bueno. Hori da, izugarrizko zute bat gertatzea. Eta, ba, bueno Aregeiago, zer gertatu da e, aizete hauekin, santanako aizete hauekin? Ba, normalean, arroan ditik datozen aize hauek, ba, bueno, egia da, mm, ba, izaten direla osoikoak, ez? Ba, e, mugitzen dituztela la masa aizele horren masa handiak ekialdetik mende baldera, baina normalean, normalean, egun pare bat izaten dira. Mm -hmm. Normalean gertatu da orain honetan, ez direla esan egun pare bat. Ez Lusatu egin dira Santanako aize hauek. Eta, karo, horrek zer eragiten dube bai. Aize, hain bortitzekin, ba bueno, suteak eta amatatzeko balia bide oso garrantzituak diren, ba, helikopteroak edo egaskinak, ezin izan dutela, ba bueno, beraien funtzioa modu egoki batean bete. Eta gero ere, sua, asko zariñago, edatzen dela, ez da? Hori da. Haizearen laguntzarekin, ba, ba, bueno, estela, astiro edatuko zen zu hori, azke ezo salinago, edatzen dela, ez da? Gainera, eh, bueno, leorte handian dago sartuta Kalifornia, azkenengo sortxilla bete hauetan, bueno, eh, klima aldaketarekin, du aiteken zehoz erena zuzen baten ez, eta horrek ere, errestu du ba, gehiago zabaltzea. Zorban ikusten dugu zeran, atabati, fenomeno meteorologiko, sehatz batzuek, zu hau, eh, bueno, pistea albidetuten, harinago edatzea, baina, bueno, horere gisa faktore batzuk agertzen dira, ez da, bere edapena saltzeko, eta baita, bere ondorio hainlazgarriak, ez da? Bai, izan ere, ba, bueno, berez, eh, guklandu izan dugu, ba, honetan ez, uraren hauzia, eta aipagarria da, ba, bueno, Kalifornian uraren kudeak eta, ba, bueno, azteko privatua dela. Baizte behin ere, ez. Eh? Bai, bueno, Eta, e, hortaz gain, ba, kudeak eta privatu hori izan dela, ba, guztiz eskasa, eta bueno, e, ba, nola baita... Bilatuten ba, izan dela, ba, ba, ba, ba bueno, diru bairebaztea, eta gero ya... Bai, e, ba izan da, faktoreetako bat, es, eragin izan duena, ba, bueno, ba, e, zutea be bai, ba, bueno, zabaltzea eta hain aintzuntzitzaileak izatea. E, Ur depositoak, es, ba, bi eguneetan lehortu egintziren, bai, Eh... Esego la coure reservar i que està? Esego la coure gero horta aparte parte de bai orokorrean, bueno, ba, bai bazegoen aurriko sita, ba, ur sistema Erabilia zela Ba, bueno, zuteak amatatzeko, asken finan bada bere funtzioetako bat, baina, bazegoen pentsatuta, nolabait, mm, zute lokalagoentzako, edo zute oso bortitzentzako, ez fenomeno, bueno, hau, ba, praktikamente fenomeno natural bat izan den e, zute herraldoiagoentzako, ba, ziketa, zute nolabait esatea gara gaiti, domestikoagoak, ez? Eta, hori dela eta, ba, bueno, esan bezala, depositoak... Zuitzaia ba, joan zirenan, urbilla hau amatatzeko, zubak amatatzeko, apatean, biegunetan amaitu zen ura, ez? Hori da. Karo, egia dabe bai, ba bueno, azken amarkadetan ur falta handia eukidutela, ez? Kalifornian, ba bueno, lehorteak egon dira, ur e, euri faltak, ez? baino azken negu honetan berez euri onko gorrak egon dira, eta berez deposituak berriro betetzeko Ba bueno, Naiko, ziteke, auke, no. aukera egonda. Zein da kontua? Deposito hauek ez direla bereziki handiak eta zer gertatu da bai, hainbesteko demanda egon denez, aldi berean presio falta egondela sisteman eta hortaz, ba altuera batean zeuden deposito hoiek ezin izan direla berriro bete. Eta hain zuzen ere horregatik be bai, ba Kaliforniako estatuko hau ba bueno Autoridadeak eta eskatu diote jendeari ba, bueno, Ura, gri, bueno, grifotik esedateko, chorrotatik esedateko Eta egosteko lehenago for bai? mm -hmm. presio falta horregatik Bakteria, bueno, kedoan adalakoak ba, bueno, Sortu aldire ze lako Geror, karo, haipatuzu Ura privatizatuta dagoela eta gañera monopolio naiko potolo Baten pean, eh? Zor, jendean jaino, bueno, California El clima oso leorra izan arren Ain eta hainbat produktu agrikola eko izan dinela urestatzea behar duten hainbat, hainbat, produktu agrikola ez da sektore horrek agroindustriaren enpresa gutxi batzuek, uraen eureko laurogeia kontzumitzen dutela eh, ba, bueno, esaten dute ikerketa gehienek, orduan, bueno Bye. horrekero uraaren kudeaketan, nuski, ba, bakarantzia haukaz. Bueno, hor, aipagarria da, estibuart eta linda resnik, direla ba, bueno, pertsona oso aberatzu batzuk, esango, e, bueno, beste errealde batekoak izango balira, agian oligarka deitu alko zirenak, Espaino, e, pues, estatu batu harrak direnak dira, pues, bueno, milionario respetableak. Eta zeintzuk dira tipu hauek, ba, bueno, Kaliforniako ur sistemaren zati handi baten jabeak dira. Mm -hmm. Are Aregeiago, ez bakarrik hori, baizik eta Kaliforniako nekazal lur jabe handienak dira, mm -hmm. eunda hogeita marmila ba, Eta... Ba, ba. Ba, zerritziki bat, ez? Bueno, bai, bai, etxalde bat, etxalde bat. bai? Eta, bueno, esan daiteke, orokorrean korrean, ba, estatu batuetan, estatu batuar orok erosi duena gutxin ez behin bere bizitzan, ba, hauek ekoiztutako zeo zer, bai? Beraien patrimonioa, ba, bueno, kalkulatzen da, sortzi mila, milioi dolarretan, ez, ba, irabazi basi deldezakeguna, bueno, ez pare bat egunetan ez? Hor, bezakit, eh, pokerrean jolaztenes. Eta, hauei, egia san, egoera guztiau, bastante ondo etorri zaie. Izan ere, karo, uraren presiba, egindu gora, izugarri. Orduan zute honi esker. Orduan zute honi esker, izugarria beraztu egin dira. Eta berez, bueno, tristea, tristea da, Orri, baina... Hor, egia san, oinarrizko... E, beharri zanen jabea zarenan betieten zaira basten, ez? Bai. Ondo doanean, ondo doalako, urazko bai. dagoen, ma urazko dagoen usatzeko, eta hor gutxi dagoena, zute bat emetip, hendeak bueno, berdin-berdin, una behar du, bai, bai. orduan irabaziak gora ere, ez? Bai, ze hauek gainera badira be bai Ken Water Banken, ez oso ondo esan dudan, baina bueno, euneko berrogeita amazazpiaren jabeak dela, banola bait, Kaliforniako baliabide hidriko garrantzitsuena kudeatzen duen erakundea. Mm -hmm. Bai, eta bueno, posauek, pues, eh gainera beraien lurretan badaituzte hor almazenatuta milloika eta milloika litro ur. Mm -hmm. Bai, hoyek dira pues beraien agronegocio. hoiek que sin sirenenabilisua amatatzeko. Ez, ez, ez. Ez, ez, dira agronegocio. Estira certa las bicodira bicote langileao, está. Bai, eta izan ere hor ikusten dago Karo, da oso. Reina metxa xapustuko beraien Claro, horida. Beraien emprendimientoa, es beraien estatuaren gatik... Autonomo ito, itotako autonomo batzuk ez? Guztizitota. Eta karo, hor, bueno, haipagarria da eta ondoso ondo ikusten da, nola, tentsionatu egiten den, ba, interes orokorra eta, ba bueno, hor dauden... Oligarka gutxi batzuen interesa. Eta oso ondo islatzen da, azken finean, pues, klase borroka. Ez? Osa, nola, ba, e, bueno, langilleriaren... Eta burguesiaren interesak pues, antagonikoak diren. Eze, pues batzuk. Batzuk dut, igual ura, nire txea ez da diner, ez? Horri da. Eztek ez, ez, ez, ez. behar dugu, gure... marihuana ariñauaz adin, ez? Horri da. Edo, bueno, gure... Azkenean gure haberaztasunarako. Ze, ura zergatik izan behar da, ez? E, Guztiona. Zer... Guztiona. Zergatik. Zeinek di hori? Jainkoak biblian ez da hori agertzen. Hori ez da Eta bueno, are gehiago, bebai aiparria da Elon Muskek bebai litio refindegi bat sortu duela, Rexxaxen, eh Corpus Christi inguruan, hor bebai dagoela izugarrizko ur eskasia terriblea. Udamago ba, bueno, mai, ba, mai azute bat egongo alitzte jazen, eske eskatu entzureok, ze Teslentzako litioak jarraituko luke. Hori bai. Aurrera, ez. Litio refindegiak martxan jarraituko luke. Hagean texan honetxeak, baina horko lantxoak eta herrek olidatekeak, baina bueno. Baina bueno, hor, bueno. Huston evakuatu beharko luke. <laughs> bueno, fin degiak, litio fin degiak, aurrera jarretuko hori da. Eta, bueno, hor, beste faktore garrantzitu bat, bueno, ikusten dugu, es? Ba, bueno, bada dela ingurugiro faktoreak, es? Pues hori, leorteak, suteak, bueno... Aizete, aizemoladak, aizemoladak, aizemola aizemola haberatzen eh, eh, interes falta izugarria, eh, bueno, beraien irikideen ongizatearekiko... Biruarekiko maitasuna, ez? Ez dago maitasun. Maitasun eh? mota bat azken nire, Bueno, bai, hori egia da. <laughs> maitasun erako denak baliudu. Bai, baina, hor, ikusten da beste datu interesgarri bat dela eukalipto pila bat daudela Kalifornian. Gube bai, haipatu izan dugu noiz bait irratzaio batean, ez? Ba, baso gintzako irratzaioan, hor, bueno, basoen kudeaketak bebai garrantzi bat daukala, eta batez ere pentsatzen dugunean zuten kasuan, ez? Ba, hemen bizkaia inguruan esagutzen ditugu, ez? azken urteotan egon izan diren zute batzuk, eta kasualidades, Amai. bueno. Eukalipto inguruetan, eh, bueno, Portugalen ere nahiko esperientzia, aukate eukaliptoak eta zuten inguruko Arren banalantzeko eta, bueno, faktore bat. Bai, Esta? izan ere, enere txigarren mendearen erdialde aldera, ba, bueno, basegoen hor, pizkanaka-pizkanaka agortzen autoktonoazen basoa, ez, ba, bueno, Kaliforniako jendeak erabiltzen zuelago, pues, eraikuntzarako, erregai bezala, eta barreta eta bar, eta zer okurritu zitzaien, bueno, eukaliptoa sartzea, mm -hmm. ez? Zergatik ez eukaliptoa, ez alda beste zuaitz bat, horren arira, ba, bueno, eukaliptoa egun Kalifornian kontzideratua dago ba, espezie inbaditzailea. <laughs> izan ere, bo, bueno, eukaliptoa ez da enteratzen, ez? E, ia landaketa batean dagoen edo ez, eta pues, zabaltzen abaltzen, hor kontroli gabe ba, bueno... E... Oh, ea, zutek a, erresten dute eukaliptoaren salpena, izan ere, bueno, bizirauten ditu zuteak, ez? Bueno, antzadenez dena jangoikoaren planaren barruan egongo da, ez? Suposaten, suposatu dezakegu. Eta beste faktore oso interesgarri bat asaltzen duena zergatik egon diren horrelako ba, zailtasunak ba, zute hau eka matatzeko, da bueno, erabaki politiko bat izan dela e, bueno, azken urtean jeitzi izan zitzailea aurrekontua zuhiltzaile departamentuari, bai, Lujo bataz, que en fin, no es luz su hucha, su hinchaiaco, son alferquerietan, ¿eh? Vai, bueno, es que en fin, en zara, eh, son al de leor batean. Ala ere, erretzeko materia y su garripillo bat daucana. Eh, Eucalipto exarten bueno. Urguchi. Sertarako su hinchaiac, ¿eh? Sertarako su hiltzaileak, bera yeiken un diruta ori, invertitudes a que su nean, polician. Izan ere... <laughs> Izan ere Los Ángelesen hori gertatu da. Los Ángeleseko konterrian eta orokorrean Kalifornian gertatu da. Zubiltzailei, ba, jeitxizaila eh, bueno, aurrekontua, izugarriterdi Eta, e, uste dut, eh, eh, amabi komazazazpi milioi edo, bueno, mm, amare dao gehi milioi iren inguruan. Tarte horretan, jeitxizaila aurrekontua. Eta aldiz, aldiz, Los Ángeleseko poliziari, Kaliforniako poliziari, higo saio, eh, aurrekontua, bueno... Eh, Eunda hogeita 6 milioitan. Porque, Home, es, que es que, en fina, policia... horrein claro, erritarrek, protesta ingo balute, zuten gestia nori noriongo nitxateke hor euregipo itxera. Zulitzaiak no, es. Zulitzaiak sal... es, salde okupatutak. Claro. Claro. O claro. bueno, gaiti dan... behar duzu, bueno, polizia potente ba, segura eski que ondo armatu agongo dena hor eta bueno, dan alaukarekin, es? Ia, es que, en finian, dena pentsatuta dago, doi. Dena pentsatuta dago. Zerro. Bueno, Bagoaz orduan koktelonia, faktore ge... faktoreak eitzen eh? faktore oligarka atxun interesak, zultxaietan rekorteak. Mm. Bai, eta izan ere, bueno, hau bai esan dezakegu, badala, azken finean, ba, faktore baten, banola baita esatea ondorioa. Ba. Eta faktore bakri da, ba, bai larrialdi klimatikoa. Izan ere, larrogeikoa marka datik, kaliforniako temperatura bat azbestea, batigo da. Horrek eragiten du bebai, horrelako ba, e, fenomeno climatico extremoak, pues areagotzea, gero eta eh ba, bueno, orokortuagoak izatera, ez izatea pues, lehen aipatu dugun bezala, ba Santanako haizeak, ba, bueno, izan azalala, bueno, egun bat urtean, gehienez J2, ba es, hau egonda, pues asteak eta asteak eta aste honetan berriro aipatu da Ba, berrero gertatu sitikela hori da beste zute es hori da berriro aitete hoiek pas bueno berrero aktibatzea zer gertatzen da horbe bai eh banolabait desartearren sartako ba, klimatiko bat eman izan zaio eh zergatik aurten bueno, pasan urtearen bukaeran eta aurten euki dituelako Bi momentu oso estremuak, ez. Lehena aipatzen genituen eurite gogorren ondorioz, eta gero santanako aizete gauen gatik, ez. Nola baita. Hor, ba, egonda, aditu batzuk definitu dute, hori sartako klimatikoa bezala, ez. Eko peatau aldeakotxetik, ez. Euriteak, erosuteak. Hori da. Eta, bueno, augustia, are agotuta, nola ez, ba... Eh, kudeak eta kapitalista ba bueno, zentzu gabe eta bueno, zent, bueno bere, bere, zentzu badauka bere zentzu logika badauka, badauka bere logika Zun, badauka bai. baina horre ere badago beste faktore bat irigintzearena, esta nik eh, hori aztertu irigintza apurtso bat, kaliforniako inguruan, eta ikusi duzela bueno, kalifornia horia zuten o sea, kontua, zukezandosun moduan ez da kontu berri bat, es, ya, aspalditik dator zute desberdinak, egida, magnitude ba, juago batxutan Eta ja, bauagian entzulei, bururetoreko zei ebalentziako kasu ere. Estatu batuetan, hemen e, uoldekin egiten den bezala, ba, bueno, aztertzen da, sezonalde diren e, zuten txako errazak, esan errazak. Eta doan, Kalifornia ezte hiru iru baridade daude, batzut daude, barrizku daukaten inguruneak, arrizku altua daukaten inguruneak, eta arrisku oso altua daukaten inguruneak. Mapau, bueno, mundu guztia daude ikusgai eraikuntza enpresa eurek ere ikusgar dituzte, baina, bueno, bas dieteko askorik egiten ez. Es que, eskein finian hori <güls> kontzientzen dute, ba, bueno, eh, izan dute que erosleak ekoizten arazo bat, es. Eurek, bueno, eskein finian hori ja arazoa da. Eraikita, pero bueno, i elos era nun erosi dutenez. Baia 2019an hau, bueno, ekologista ya aspalitics eramaten amisatzen aisu. Eh. Agian eh, zutetarako oso egokia den lurretan eraikitzea. Ez da gauza erikonena. Eh, bueno, ya, abizatzen zebiltzaten, ez zen inork, kasurik egiten, baina, bueno, bimila emeretzean ja, e, zultzeion departamentutik eta ere beste bizu bat, bidea, izuena, ezin dugu jarraitu, eraikitzen arrisku oso altuko ere muetan. Bueno, ez zieten kasurik egin, bai egon zen zaiakera bat hor, klaro, e, zultaik ez dira gauza berria, ez da bimila e, amazortzean, ez bimila amazortzean, galdu zuen bere txea eh, senatari batek, Kalifornia estatuko senatari batek, eta hori, 2000 agotaten zailatu zen lege bat martxan ipintzen, esateko, ba, bueno, zonalde zuterako oso egokia diren inguruetan eraiki eskero, honetan egezuen nebekatzen ere kitxan, ereiki eskero, baintzat, prestatu behizatea plan bat, ba, bueno, zute, arriskoa ah, murrizteko, bueno, bueno. edo, Ba ah, bueno, orgia eraikuntza pesek hori sozialismoa. Ori, sin da on hartu. Euren lobby makinaria guztia ebizu de Martxan, ez dela bat makala. Eh, eh, bueno. Los Ángeles Industria, bueno, eraikuntza, industria, en sektore, eh? eta lortu zuten hau. Pikutara botatzea. Lege proposan hori eta berez 2024an, bueno, ta oraindik ere, ez zakit orain nagian apurtzoa <laughs> ta parkatuko dute. Baina ari sinan prestatzen ya lege berri bat nun se zen. Zeran, eraikuntza enpresek aldatu esaketen kalifikazioa. Lurren kalifikazioa eh, zutekin lotutakoarekin O sea, hau da, terreno bat igual, oso arriskutsua zena zutetarako, high... Eh, high risk. Ba, hem nokatapuntatuta. Medium o hi high risk, hori da. High risk ingurune bat, eraikuntza enpresak erabekin esakela esetx. Ez zela high risk, zela medium risk, eta punto. Eta, bueno, berez, Kaliforniako gobernadora bera, dekretu honen, osea, bueno, lege berri honen alde zegoen. Egia da, hori oraindik ez dela martxani pinji, ez dakitene, orain bueno, lotxapurra bat, sartuko zain edo implantatzeko. Baina, bueno, eh, badirudi, pues bueno, egon eh, dira, urteak eta urteak, eta amarkadak. amarkadak. Eh, ba, kasurik egin gabe. Zuten arriskuari, berez, bimila malabona tera zen informe bat, aurreik usten bimila berrotamararako, biloi bat, etxe bizitza gehiago egongo zela arrisku oso altuko ingurunean eta bueno, 2000 malautik gaur egunela dugun tendentziak hori bermatu du ez da milaka etxe bizitza araiki dira arrisku oso altuko ingurunean eta inzuten ere horrelako hainbat etxe bizitza izan dira zute honen hasierako eh, abia lekua edo ez genortik leku gehiagotara zabalduz hori bai, kasu honetan Irónico a Isan de nada. Normal en Caro. Era, este ya Los Ángeles en Bahía Menor y no hay como... Sistema capitalista, ¿no? era y concha emperse en propaganda, en sistema que se tiene en Desverdeña. 20 crisis bandaguelas. Es dago la bueno, Naikoa claro. Presiona eh. so, la Sada Es dago la Naikoa Es dago especulación Es dago es da Mercato En la capa para Mienturic Es dago presionado Dos ceric Caserondi en Artenes Es, es, es, es, es, es. es dago la Konaikoa Estado en Los Ángeles En el E Ori está tendu te Ori vai Ori ha propagandado no, En pero... el Erakitzen ditu uste, bueno, zangrezen erakitzen dengegina, lusuzko makromanzioak dira. Ez. Milioi bat gorako manzioak. Ezin ez. dut sinistu. Ez, ez dakindik horrek, etxe, izitzak krizari. Atera bidean dirik emango dion. Baina bentsat, bai utzi diskugula irudi ikoniko edo irudi, irudi ironikoak ere ez. Bentsat hemen, bai ikusi dugu, baseran eh, aktore famatuak megamilionarioak eurekere, fenomenoren negares. biktimak izan direnez. Azken finan, negarrez. Ne diríasan bastante post post-indit e, James Woods Kasua, es e, ba, bueno, da kit esa bat, eh va Ez, de bastante ironikua, ¿es? Ba hori, aterasalako televistan esa tiempo, bueno, ba, pues se oso tristenago nago negare egiten. Eta gero aldi berrean hau da isugarrisko sionista. Ah. eta esa eta hor baditu mezu asko sare soseletan esaten bai pues tus igual gaza koche gustia garrantzela bai hori da brim when to her eto du there is no civilians <risa> es o sea talako all terror etardan pues bueno pues bueno agian merecita eta zezer geiago ben mereziko lu ke baina bueno ya gañana ben... Llegés alinbatean, bueno, a ver, vaie egon dira que es ordan en Haiti. Se dice todo mañaka ya 20 desde NSR víctimas kori Bueno, calte material hoietas, putuate mesa, bueno, va macro millonario Es dain larria, es dain larria, que os va berecheo a Karra i Sango? Este es. Baña, bueno, or baina, sale un hainuen irigintzaren faktorea, es. Kontu bat aztertzeko da, zelan, bueno, sukiraten zen uren, intzai, suiltzaietan sekurako rekorta egondela, ez? Baina zergatik. Zergatiko, dei. Ez alda izango beste sektore polit bat delako privatizatzeko. Hor izan detek, izan, izan ere, hor badago... Kalbago kogu bueno, ya ura privatu argindarra, baina segatik ez da suiltzaieko, erban ere. Bueno, Privatuk izango, es. o, eske, bada interesgarria, montanako senatariak simseik San mm -hmm. duela, que bueno, que hori merkatuak udeatu beharko lukela, subiltzaileak. Osa, berak... Urarekino zondo joan dela, rindarra ekin ere, baiak koktela completo izondo adinez. Bueno, berak izatea... Bera enpresaria izatea, berak montatuko du, edo. No? A ver, berak jada eukitzea. Jada eukitzea. Badauka empresa. No? <risa> Beres berak etxaba dauka. Empresa bat, eh, nola da, eh, ba... Zua kamatatzeko, baina rollo egaskinekin. A ah, berak jauba daka hori. Bae. Hori, eta orduan berak hori eukitza eta horren jabea izatea mm -hmm. e, kasualitate eutzada. da Bezabez berazken ke finian senatoria da. Orduan montanako interesengatik begiratuko lur kez. Eta esan duak bueno, empresa pribatu batek galdu lurra. Lukela... Hori kudeatu hobeto. Bai. Eh? Berak bai, posatu da duela gomendi orren bate do, eh? Bai, hori pasan astean egon zen esaten Fox News Fox bebaida Kate guztiz neutral bat. esaten hori, eh, pues asken finian merkatuak oso ondo kudetzen duela. Eh, sektore privatu beti beti ba, inovazioak aurrera kuntzak... Sozialismoak eragintuera zutean Kalifornian... Bai, azken finean, bai... Hori, bueno, hori intezgarria izan da, hainbat, eh, bueno, ka, ka, kakotzen artean eh, kasetarik edo politikarik eta bar, eta eh, Bueno, haipatu dutela, zuten arduradunak direla los homeless, mm. bai? Eh, etxe gabeak... Seguro, ez daukate beste zer berri keiteko? Hor, o... ba, bueno, bai, eskein finian, pues neguan hotz eitzen du eta jende honek pues suak pizten ditu, pues, basikamente básicamente, bueno, Eta pues horren orre, harira, horren harira suteak sortzen dira. Osa, beste guztia ez. Horregatik da, sea eski. Bai. Sea eski horregatik. Eta gaina soluzio zein da izan hoiei etxe batean batean, bai, bate, ziketa soluzioak zeura esk izango da hoiek kartzela sartzea. guztiak, ez? Bai. Eta gero, no kar... sé, O, ez dugu, komentatuko, bueno, zua intzai gutxi txizaudenes... Sartu dituzte presoak. Presoak eran, baina, orduan, claro. Homeless guztioi, karcheran eguno balira, zua intzai eguen eguno lietek, eh? Bai, bueno, azken... Agian abok, benetako soluzio orkitu dute. Agian, bai. Bueno, azken urteetan izan ere, eh, lau presoil izan dira ba, zua intzailen lanetan. Adibidez. Kaliforniako hmm. estatuan. Ba, bueno, oso ondo, ordua intzen diente. Ina bai. ba, egunean, 6 dolar... Eta inkusa mar dolar lor ditzaketera. Ez dago bat ere gaizki egun bate... En... <risa> Sobre bizitzakoan eartxaitik, ez? Ba, eta ez que nean beraiek ez beste bestez egiteko, ez? Dibertsioa burbat, ez? Horida, horida. Eta, bueno, ya bein ikusita desbario guzti hau, ez, ba, guazen ikustera, zuzenean seintzuk izan diren, bakalte materialak ez? Uh -huh. Ez direla gutxi izan. Ez direla gutxi izan. Izan ere... Ba, hauek pasadan asteko datuak dira, izan ere pues dut lortu aktualizatzea eta ikustea eh ia Naigure corresponsara Californiaan, Eta desin izan digu pasatu datuak berari bebaitza erreko zitzaion. Eta ba bueno, erre izan dira 160 km²u, bai? Kizkali, gustiz kiskali suntzitu, desagertu, de, es, o sea, mmm Hau, bueno, jendeak idei bat egiteko, ez agian, ba, eundairuro gehi kilometro karratu. Pues, ez, ez dugu pentsatzen, eh, zenbat izan daitekean. Ba, ez da manentu da, jo, imaginatzea. Da, ba, ba, jendeak idei bat egiteko, Litzestein bat. Uh -huh. Ez, herrialdea, Litzestein, hor dagoena, Switza eta, eta Austria, Austria artean, an, an. bai, hori da. Pues horren, hor, herrialdeak dakagutsi gara eta da maina hori. Edo, Euskal Herriera ekarriz, mm, karrantza bat. Uh -huh. Bizkaiko da herrian diena eta irugetaria. Irugetaria eusitzakoterroladatu, ba eh, bueno, mai Ripolita. Erripolita. Bueno, Azaleras eh, Bo, azal eraz, eh ditu gutxi gorabea 10 km² karratu. Mm -hmm. pues, irugetaria eta Carrantzak ditu gutxi gorabea 120 km². hogeita hortze kilometro karratu. Mm hortze, -hmm. pues, jendeak... ba, eh, izango da. Bai, Carrantza bai osopolita. <risa> bueno, gendeak begiratzea mapan. <risa> hortas aparte. Horri gustiak iskali ta geritu bai. da? hortas aparte bai, ba e... Ba, Gutsigora berak alkalkulo, ez dakitesango ditugu, kontxervadoreak esaten dute ama bimila irureun egitura zuntxituak izan direla. Bai, oza, etxeak, etxeak e, bloqueak, bai, hori da, hainbat eh, eta hainbat galsa. McDonalden bat, ikusi dugu hor zutan, ere. Eh? Bai, eh, e... Eunda berrogeita marmilla, evacuatu egon dira. Bai? Eunda berrogeita marmilla, pues datu... Esa, azken es que finean, egun berrogeita marmilla pertsona, gente desente. Eta, hortaz aparte, laureun da berrogeita marmilla pertsona, egon dira, elektrizitate erigabe. Mm -hmm. Bebai, bueno, badala, esa, eh, datu bat, pentsatzeko. Eta, hortaz aparte, bueno, hogeita bostildako, esa, haipatu izan dugula lehen, eta amasei desagertu, egon dira. Eh, bueno, susenean esan dezakegu 25, 25 eh pertsona erailiak sistema kapitalistatik. Ez. Bai, bueno, eh kalte materialak segurakia seguratuetek, kubrituko dituzte guztia, geste. Bueno. bueno. <risa> A, ver, bueno. Ez zerek ta ahora, seguro cheque. Enpresa aseguradora ja egondira esaten. Hori pribatu bada, beraz horrek Alerto Fujinadu Bardu, ¿es? Mercatuaren no. magiaren bidesa, ¿sí? Bueno, ya en andute, va, bueno, badala es eh olako, bueno, Hanwei kuaren sigorraian es, a investes un chique ta investezera, pues verai seguras que pues es da catela investe dirlo. Es estáo. Famba carrota nekola tu direla esta. no hay, chicos, no hay. <risa> Se cierra la persia. Baina, urtero eh? gara segura hor daintzen, ya. Baña. Ya, baina, <risa> bueno, pues diru hori junda beste gausa <risa> batzuetara, es. Pen... Es que jendeak sepentsatzen du, es. Vale. Seguro privatu bateu gintza gaiti, gero Betek... Claro, pues igual, <risa> Pues agian, es. Eta... Eta hori, ba, egia zan californiako zuteagoetan, ikusi dugu, ba, bueno, gu, ya, egia zan rrataione. Guk aurre ikusi genituen California oso. Hori da los Simpson de los Simpson <laughs> bezala, sala, gukausa garreko esten ditugu eta ba, bueno, guk egia da, pues landu izan ditugu las beste podcast batzuetan. Pasokintzaura. Hori da. Eta ba ez dugu nahi izan, ba aukera hau galdu, es, o sea, honen inguruan ba beste irratzaio bat egite, noleit, ba esateko bai guk arrasoia daukagu. Irratzaio honetan esaten den dena egia da. <laughs> eta ba bueno, guren tzulei, ba pizkat konpentsatzio bat egiteko, ez? Iraian ez genulako irratza jorik atera. Hori da, orduan, bueno, eh, ez daukau asko esgeiago esateko Kaliforniako zuen inguruan, ez, ja, no haieteko perspektiba txiki batekin dugu, egia da, segurezki gauza, iago, eongo dira esateko, pasatu zaizkigunak, bai, egia da, joa, zegoela jorik zegoelaba pentsatuta, ez, e, piskat motza izateko, eta segurezki, luze gelditu zaigu. zaigo. Bai, betiko, legoz, bai, bai, bai, hau txiko zaitun ditu gorduan entzuleak kanta Bai, esta, zen izango da aztenetako kanta? Ba, egia san, bueno, mm, tristea da, ez e, edo zen kanta, ez pentsatzea hilakoak egon direnean eta balan, baina, ba, bueno, ba, gu, esan dugu, pues, bueno, eh, total, pues, jarriko dugu alizia keisen girl on fire. Zua, ekin notuta, es. Ba, eta total, pues, abesti polit bat den ez eta hori, ba, bueno, bueno, gutxen ez gure entzuleak, ba, pixkat, bueno, Ala itudaitesen. Ala no? itudaitesen. Ori da. Du quiero taiyun onetan, ¿vez? Argia pur bat kanta honen zuak. hori da. Beraz Girl on fire. She's just a girl and she's She can find a